<coughs> yang mulia tuan kostum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa fanyatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadat Allah Subhanahu dengan limpahan kurniaan hidayah dan hidayahnya dapat kita bersama sekali lagi dalam kuliah kita pada malam ini dalam insya-Allah sama-sama kita membincangkan perkara berkaitan dengan iman Iaitu perkara-perkara yang membinasakan iman. Yang mana pada kuliah yang lalu telah saya bawakan tuan-tuan. Iaitu tajuk. Salah satu perkara yang membinasakan iman. Iaitu jahil. Binasa disebabkan kejahilan. Jadi pada malam ini. Iaitu berkaitan dengan kufur dan jenis-jenis iman. Perkara yang membinasakan iman seterusnya. Iaitu kufur. Kufur dan jenis-jenisnya kufur ya kafir kufur samalah tuan-tuan maknanya engkar kepada Allah Subhanahu Wa baik jadi kufur dan jenis-jenisnya yang pertama iaitu kufur kerana mendustakan iaitu kufur kerana mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengatakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallam itu semuanya dusta, yaitu mendustai Rasulullah Sallam dengan risalah yang dibawanya. Kufur yang pertama yaitu kufur kerana mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi. Seperti mana firman Allah Alang Subhanahu W Taala, wa iyyukazzibu kafar kazzab al min qablihim. Jatuh rasul-hum bil bayinat, wabil zuburi, wabil kitab munir. Thumma aqalul ladinakafaru fakifakhanakir. Dan jika mereka, iaitu orang-orang kafir itu mendustakanmu, maka yang demikian itu tidaklah menjadi hal kerana sungguhnya orang-orang yang terdahulu sebelum mereka telah juga mendustakan Iaitu rasul masing-masing. Ha, itu sebab tak ekan tuan-tuan. Ya, pada hari ini sekiranya ada orang yang mendustakan Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam, sebab terdahulu daripada kita pun telah pun mereka mendustakan ha, Rasul yang telah diutuskan oleh Allah. Memang susah untuk kita percayakan ya, Rasul. Apatah lagi Rasul yang ataupun Nabi yang tidak bersama dengan kita hari ini. Kita nak percayakan tok kita pun payah tak? ni peninggalan tok. Betul ke? ni karamah ni? Iya ke? Ha, tok pun payah kita nak percaya. ya Ini kan Nabi yang meninggalkan kita seribu berapa ratus? Seribu empat ratus? Tiga puluh tiga Tiga puluh tiga tahun yang lalu. ya Memang sukar untuk kita percaya sekiranya kita tidak benar-benar. Ya, hati kita tidak benar-benar. Ya, eh, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini pun, ya, eh, ha, apa yang kita lihat hari ini ada. Tu sebab kita lihat masyarakat Islam kita hari ini ada yang diambil, yang dipegang sungguh-sungguh. Ada yang tak diambil, yang tak dipegang sungguh-sungguh. Ha, nampak sebab bukan bukan senang nak percaya semua itu ya nabi kata mai ya'ish minkum ba'di fa sayar tilafan kathira fa bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rasyidin al mahdin ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang hidup selepasku ha, siapa yang hidup selepas nabi siapa dia Kita lah akan lihat banyaknya perselisihan maka berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah al ulama ar rasyidin al mahdiyyin iaitu ulama yang rasyid yang benar dan Muntahdin. Yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Ha, itu sebab berpegang dengan Nabi dan orang-orang yang betul. Pemimpin yang betul. Pemimpin yang benar. Yang benar ni apa? Maknanya benar diikut Allah dan Rasul. Kemudian, yang mendapat petunjuk. Ha, pemimpin yang mendapat petunjuk, petunjuk taufik dan Hidayah. Ha, itu yang Nabi kata ikut. Ikut dua ni. Tamasakubiha. Ha, berpeganglah kepada ia. Ia. Ya Dan gigitlah ia dengan gerah, geraham kamu. Ha, Masya Allah. Ya? Nabi suruh gigit dengan geraham. Tak maaf lah ya. Tengok orang tak ada gigi kalau makan. Uh -huh -uh uh -huh. Nak makan tu punya payah. <ikka> Nak digenggam geraham. Sampai Nabi kata guna geraham. Maknanya tuan-tuan. Pentingnya hari ini Untuk kita. Ya berpegang kepada sunnah nabi dan juga mengikut pemimpin-pemimpin yang rasid yang benar ni. Ha, masya-Allah. Boleh ha, ya sebab sukar. Nak dapat susah nak lihat satu orang manusia ataupun ya, orang Islam tu berpegang teguh kepada semua ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul. Sukar. Ha, kalau ada pun 10 pun mungkin 2 3 orang. Ha. Ni Macam tuan-tuan Takkan ramen ni je orang yang duduk Taman bakti ni <tidak -tidak? Kedai punya banyak Takkan ramen ni je Tuan-tuan je muka-muka ni je yang duduk Taman bakti ha, Tapi tu yang dia kata tadi ha, Sukar untuk semua ha, orang Untuk berpegang kepada ha, Apa yang dia katakan tadi ha, Sebab susah Ada orang dia boleh nak percaya buat semayang ni Semayang dia percaya Cukup dia percaya Ha. tapi bila negeri Islam payah dia nak percaya. Ha tu dia. Faham? Ha. semalam saya baru ceramah satu surau. Ya, dengan serbannya, dengan jubahnya, bagus. Bila saya sebut hudud je dah muka macam toya atau muka toya. Ha, aku malas nak malukan dia. Kan? Macik tahu muka toya tau. Ha. ha. Muka toya tayap pancitlah. Ha. Muka toya pancit. Sebut hudud je muka dia lain macam. Ha, rimeh je dia. Ya Allah, pakai serban jubah, bagus dah. Nampak? Ha? Orang semayah sunat 2 rauh dia sampai 6 rauh kaat. Bagus, ya. Tapi nampak, dia percaya pasal solat je. Ya. Tapi bila pasal hudud, dia kurang nak yakin. Nampak? Ha, itu sebabnya. Ya? Ha, ya. Sukar untuk kita percaya semua. Eh, ha, Kecuali orang yang benar-benar jazm ya dalam hatinya terhadap iman kepada Allah Subhanahuwataala. Macam tuan tuan saya cakap apa pun tuan-tuan seneng Sebut hudud pun tuan-tuan tak marah. Ya, tak sebut negara Islam pun tuan-tuan tak marah. Ha, tapi kalau sebut tuan-tuan tuan, -tuan, tuan, -tuan marahlah. Hmm menyampah aku ustaz ni. Aku pula yang kena. Aduh. Ha, ya? Nah. Ha. Mereka telah didatangi oleh rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yakni -keterangan, mukjizat. Ha ya. Setiap zaman Allah akan hantar para nabi, para rasul dengan mukjizatnya sekali. Termasuklah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya apa? Al-Quran. Yang paling besar mukjizat nabi ialah al-Quran. Ni al-Quran yang tuan-tuan ada depan batu ni yang tuan-tuan belajar belajar mad asli, mad wajib, mad badal, mad bedal semua habis belajar. <tid> tak juit jangan buat main orang Malaysia. Hal benar dia. Ha. lagi mak asli. Oh ramai hafal. Mak asli tu yo jangan laju sangat. Hambur pandai dia. Ha dengunglah sikit. Tak bunyi benar dengungnya. Ha. Tapi suruh praktikan Quran, hmm haram. Ustazah ngaji Quran pun pakai skop Tak pening kepala gitu. Menggam baju kelawa lengan pendek. <laughs> Ustazah ngaji Quran. <laughs> <laughs> Ye, ya. bukan main-main tuan-tuan. Ha? Saya pergi kuliah muslimat ni, muslimat yang Merangen, pergi kuliah muslimat. Habis kuliah tu depan tu ada apa? pasar segar. Saya pun pergilah. Pergi-pergi muslimat dok tengok saya. Eh, ustaz buat apa kat sini? Lah, macam aku tak boleh pula buat pergi pasar segar. Dia seorang je boleh. Tanya kita buat apa pula. Nak belikanlah. Oh, belikan. Tak nak beli basikal pula. Ha. Ya, leleh seorang datang, ustaz. Ustaz, aku belikan kerin. Belikan kerin, belikan kerin. Ustaz, inilah ustazah kami mengajar quran Sipu-sipu ustazah tu. Makcik tahu pakai baju apa? Baju kelawa pendek sekup je. Tengang-ngar mulut aku. Nengok je. Neng-ngar tu, tu mulut saya tengok tengeng... je. Rupanya bukan saya tengang-ngar. Ikan kering yang saya pegang pun tengang-ngar mulut ni Dia pun terperanjat. Ya Allah. Ustazah mengajar quran ke ni? Tak nampak. Ya. Haa. Itu dia. Ya. Mu'jizat Al-Quran. Paling besar sekali tuan-tuan. Yang sepatutnya menjadi pegangan kita. Yang sepatutnya menjadi petunjuk kehidupan kita. Yang sepatutnya menjadi penyelesaian kepada apa yang kita masalahkan. Quran. Dan asunan as Nabi SAW. Apa juga masalah. Quran ni tuan-tuan. Apa yang masalah tuan-tuan dalam dunia ni. Semua ada dalam Quran. Penyelesaian. Yakin tak yakin? ya ke saya ceramah kat Johor ada orang tanya pacik tu menyandor dia tanya ustaz nak tanya boleh ah tanya dia ya saya duk feldau ustaz ayalah tak apa banyak benar budak-budak sadadah katanya hati macam mana ustaz nak nak mengabarkannya ha baru sadadah tu haram ha ya macam mana aku nak ngabok kata ada tak ayat-ayat dalam Quran mengatakan dadah? pasal dadah Kau Aku bacalah fi amadim Muhammad dadah. Oh, ada kata. <laughs> ada ayat tu. Betul. Ha. Nampak. Ha, pada hakikatnya pasal dadah pun ayat tu. <laughs> ha, tapi nak ngaborkan dia biar dia diam. Ha, punya tak faham. Ha itu kata. Ya, ha jadi penyelesaiannya semua banyak banyaknya dalam al-Quran tapi tak mau kita ikut. Sedangkan Quran ni disebut mukjiz, mukjizat tuan-tuan. Ha mukjizat ni benda yang besar. Hikmah Tok Bomo pun kalah tuan-tuan. Betul. Ha Tok Bomo pun kalah. Hebat macam mana Tok Bomo tu pun. Dia boleh lawan 10 ekor jin pun kalah kalah dia kalau bertemu dengan Quran. Ya, tuan-tuan, mukjizat hebat. Yang nyata dan kitab-kitab iaitu nasihat pengajaran serta kitab syariat yang terang jelas. Nampak? ya iaitu iaitu al-qur'an al, -Qur, al yang mana menjadi penasihat pengajaran nasihat pengajaran quran yang menjadi nasihat pengajaran bagi kita ya dan juga kitab syariat iaitu peraturan dan undang-undang yang jelas yang jelas tak sama-sama dah apa yang termaktut dalam quran tu jelas tu sebab kita tak boleh tuan-tuan mendustakan benda ni tak boleh kita mendustakan al-qur'an -Qur, al al-quran tak boleh Walaupun satu huruf tak boleh, walaupun satu kalimah tak boleh. Ya, apatah lagi keseluruhan, apatah lagi suku-suku, apatah lagi hari-hari. Ya. Had-had, ya. ha. tak boleh. Kena ambil semua, yakin semua, laksanakan semua. Ha. Kena laksanakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah-surah dan kitab yang diberikan pena, penarangan. surah fatir ayat 25 hingga 26. Jadi, ya tak boleh kita mendustakan walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, walaupun satu surah, walaupun satu juzuk tak boleh tuan-tuan. Ya, kita mendustakan ayat Quran iaitu kita menolak ayat Quran ini. Ha, ya. Nah, itu sebab kena terima. Ya, Quran ni kena kita terima dan kena letakkan di tempat yang sebenarnya. Ya, quran yang letak bawah. quran kena letak yang paling atas sekali. Bukan masalah peletakan kitab mushaf Quran tu, nilaian Quran tu. Tu yang bila mana? Ya, soalan diajukan kepada y, yang berhormat. Eh ya, Amar. Ya, salah seorang esko Kerajaan Kelantan ketika wacana sinar yang terbaru hari itu di apa pejabat Karangcraft di Sha'lab ya ditanya apa yang setelah 20 tahun Kelantan memerintah apa yang telah Kelantan buat nak menunjukkan bahawa Kelantan apa kerajaan Kelantan mem, mem, apa, berjuang untuk Islam nah apa berjuang untuk Islamlah apakah nilai yang yang Kelantan buat Antaranya kata dia memartabatkan hudud. Walaupun hudud ni sebahagian bab kata Yusuf, Dr. Yusuf Al-Qaradawi syariat tu Islam tu bukan bukan semata-mata hudud tetapi hudud ni walaupun dia kecil tapi dia memainkan besar. Simple yang dia bagi, cukup comel tuan-tuan. Tengok orang yang Allah bagi bab kata Atompé dalam cerita piramidi ilham, kan? Oh. ya Allah bagi ilham pada dia. Dia jawab spontan dia tu, tuan dia kata hudud ni macam paku. Sebuah rumah. Betul tak? Sebuah rumah. Pakulah paling kecil sekali objek dia. Betul tak? Dalam surau tuan-tuan ni. Kan? Pakulah yang paling ke? Kecil. Tapi cuba kumpulkan paku. Bawa banyak ada. Tapi kalau tak ada paku. runtuh tak bangunan ni? Untuh. Ha, itu nampak? Simple ni tuan-tuan dia bagi. Ha, nampak? Orang ya Allah bagi ilham. Faham ke tuan-tuan? Macam tak faham je. Aku lagi tak faham sebenarnya. Ha. Ha. Kan? Ya, paham gini tak? Mak cik paham? Wei terer mak cik paham. Aku pun tak apa -apa nak faham. Ha. Makna tuan-tuan paku ni kita anggap kecil lah, paling kecil dalam objek nak bina rumah ni. Eh, tak? Dengan tiang ni apa? semua besar-besar ni, tapi paku tu kecil ya. Tapi bila dihimpun paku lah yang paling ba, paling banyak sekali. Dan paku lah yang paling terpenting nak bina rumah. Tak ada paku, tak tegak rumah runtuh ya? rumah kita nampak tak itu sebab dia kata hudud ni walaupun kecil kita aktirah dia walaupun tak dibenarkan melaksanakan tapi kita minta supaya enikmen hudud di diwujudkan enikmen tu diwujudkan supaya nampak tingginya nilai hudud ni oh, mahal tuan-tuan ha. tak? tak fikir orang, orang sana tak tahulah nak kata bangang nama kata Ismail Gamus nampak tak kita bukan, walaupun tak laksana Islam seluruhnya, tapi nilaikanlah benda tu supaya dia menjadi tinggi. Ini langsung tak disebut. Dia kata apa nama, YB Ni'amar kata, Kelantan sudah bersedia untuk melaksanakan hudud sekiranya diberi laluan. Kami sudah ada tukang rotan. Rotan pun dah ada, tukang rotan pun dah ada. Ha, nampak tuan-tuan? Ha, kerajaan Perkestuan jangan kata rotan. Jangan kata tukar rotan. Rotan pun tak ada. Rotan nak pukul huduk pun tak simpan. Nampak? Maknanya kita sebenarnya nak memurtabatkan Quran tu. Tu pun sudah cukuplah. Hari ni barulah mahkamah syariah sama level dengan mahkamah si sivil. Betul tuan-tuan? Eh? Otak dulu mahkamah syariah bawah daripada si sivil. Ha, hari ni baru standard bila dia desak, dia desak, dia desak, dia desak dia fahamkan, dia fahamkan, dia fahamkan ya? dia, asak, dia asak, dia asak, barulah nak samakan mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Kau tidak, mahkamah sivil tinggi, tertinggi sekali ya? ha, mahkamah di Malaysia, mahkamah syariah paling rendah. Nyelesaikan masalah nikah kahwin. tu je lah cerai, kahwin, beranak cerai, kahwin, beranak. Itu je lah cerita hadonah lah tu bak-bak ha. lain tak ada sekarang ni barulah naik sikit ya tarah benda tu Allahu akbar punya lama nak dinaikkan tuan-tuan. Ha? berapa lama kita mendustakan ayat-ayat Allah? Inilah dia pendustaan yang dia buat. Ya, pendustaan yang dia buat inilah dia. Yaitu kita merendahkan martabat al-Quran itu. Dari sudut pelaksanaaan, memanglah saya tak nafikan. Dari sudut melagukan Quran, dari sudut baca Quran, oh hebat, orang Johor paling hebat. Hmm. Ha Orang Johor, paling hebat orang Johor Tuan-tuan, orang Selangor Kalau tak ha? Orang Selangor, kalau tak bersunat, malu satu dunia Tuan-tuan, tapi orang Johor Kalau tak pandai cekeraan, malu satu dunia ha, tu hebat orang Johor Siapa orang Johor ni? Betul ke salah? Ha, kalau salah, dah lama duduk Selangor lah tu ha, Tapi orang Selangor jangan, kalau tak bersunat Oh Sampai ketua dia cerita, tak sunat Oih dan dia sebut sunat. So baca Quran pada tak pada dia tak peduli. Semayam reti tak reti tak peduli. Yang penting sunat dulu. Ha tu. Faham? Ya? ya? Allah. Memang itu saya tak nafikan. Ya segi meninggikan tahap bacaan Quran memang saya tak nafikan. Saya sendiri bersyukur. Ya kepada Allah dan berterima kasih. Allah kepada kerajaan bah antara yang diberi peluang untuk memu... apa... meninggikan martabat mutu bacaan al-Quran diberi peluang tapi segi pelaksanaan sedangkan Quran ini sebenarnya yang wajibnya ialah pelaksanaan melaksanakan Quran itu itulah yang menjadi suatu tuntutan yang paling penting dalam Islam ya tapi kita rendahkan martabat yakni mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kedua, kufur. Kufur yang kedua, kufur kerana enggan dan sombong. Kufur sompama ini adalah kufur iblis. Ya? Walaupun dia tidak pernah ingkar akan perintah Allah Taala, tetapi oleh kerana kesombongannya dan keengganannya menyebabkan ia jatuh ke dalam kekufuran. Ha, ini kufur iblis. Ha, kufur, sombong, enggan dan sombong. Begitu juga lah mereka yang mengetahui bahawa agama Islam adalah agama sebenar. Allah tidak akan meredai agama lain selain daripada agama Islam. Agama Islam adalah agama yang membawa kepada kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Walaupun demikian, dia meninggalkan agama Islam dan mengambil agama lain ataupun peraturan hidup yang lain daripada agama Islam. Ha, nampak tak, tak? Iblis dah tahu dah. Ya, Yang mana yang Allah suruh sujud. Ya? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسَجَدُوا إِلَىٰ iblis aba wastagbara minal kafirin Iblis dah tahu dah Nabi Adam ni dicipta oleh Allah sama macam dia dia tahu dah Tapi sebab sombong dah enggan Sebab apa dia sombong dia berasa aba wastagbara pasal dia rasa akulah paling banyak berzikir pada Allah Taala Ha tu sebab jangan sombong tuan-tuan kita ni Akulah orang paling rajin datang masjid huh, orang lain semua malas ha jangan ha, Tak boleh tuan-tuan ha, takut jadi iblis nanti kita tu ha, itu sebabnya iblis ni nak merosakkan seorang orang seorang Islam ni antara jalan yang paling mudah ialah ketika dia berzi siki. Ah ha, ketika dia berasa bawa diri dia baik. Ah ha, tu jaga tuan-tuan jangan. Ya, jaga diri kita. Ah ha, jangan ujuk Ah ya? ha, aku akulah ya. Ha, apa nama <coughs> orang yang paling baik sekali. Hari-hari datang masjid asyik muka aku je. Tak ada orang lain dah. Oh, tak? Ha. Tak? Ah entar jangan. Ya, jauhkan, minta jauhkan. Ha tu dia, sebab takut jadi iblis nanti. Ya bukan dia tak tahu. Ya, tapi dia enggan bila Allah mengarahkan seluruh ya, makhluk ketika itu sujud penghormatan kepada Adam tapi dia tak mau sombong. Jadi samalah macam kita hari ni. Ha ya, tak? Ya, sama macam kita hari ni. Tu yang saya pelak tu. Itu ya, sebabnya kita ni tuan-tuan lebih jahat pada setan. Mana betul, kita ni lebih jahat pada setan. Tu pasal hari ni setan rilek, ya donk. Pasal apa dia dah sampai tahap, tahap dah manusia lebih jahat pada setan. Merah, hmm. ya, ha, manusia lebih jahat pada pada setan. Mana taknya Allah masa Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam. Iblis enggan, tak mau. Merah. Ya, kuang kau okey tak lagi suruh sujud pada nabi Adam. Tapi hari ini umat nabi Adam ya umat nabi Adam tak nak sujud pada Allah. Oi oh, lagi pelik tuan-tuan tu yang pelik tu. Kan? Tu yang iblis gauk kepala tu. Kau kepala iblis. Jahannam betul, betul dia orang ni. Lebih jahat pada kita rupanya. Aku ingat kita dah jahat kata ketua iblis. <laughs> rupanya manusia lebih jahat betul sampai hari ni. Berapa ramai yang nak sujud pada Allah? Pada Allah suruh sujud, pada Allah. Tak mau sujud. Iblis itu tak sujud pasal suruh sujud pada Nabi ha, Adam. Bagi dia Adam tu pemakhluk, aku pemakhluk. Tak apalah, ha, tarahallah ha, kalau aku tak sujud. Hari ini manusia tak nak sujud pada tu Tuhan, Allah. tuan-tuan, nah, hidup. Ha, sedih sungguh kita hari ini. Eh, atu ha, sebab peringatkanlah pada kawan-kawan kita. Ya, ha, itu yang pertama. Ya. Yang sama macam Iblis juga macam ni. Dia dah tahu agama Islam tu betul. Dia ikut ke agama lain. Termasuk juga. Dia dah tahu dah bahawa. Eh, peraturan. Eh, apa ni Mengambil agama lain. Ataupun peraturan hidup yang lain. Daripada agama Islam. Hari ni. Tengok peraturan hidup kita. Cara hidup kita. Betul tak ikut Islam? Cuba tuan-tuan kaji. -tuan Cara hidup kita. tuan Insya insyaAllah lah. Yang kat luar tu. Yang tak mau mari tu. Cuba checklist kita punya kehidupan. Daripada bangun pagi sampai tidur balik. Ikut dak Islam. Ataupun kita ikut pahaman lain. Agama lain. Maknanya kalau kita tak ikut Islam. Sombonglah kita tuan-tuan. Cara makan. Cara pakai. Cara minum. Ya? Cara bergaul. Cara bercakap. Cara apa nama? <coughs> Bekerja. Cara ibadah. Tengok. Ikutlah kita macam agama lain. Berapa ramai yang ibadah ikut cara Kristian? Kristian pergi hari hari Ahad je. Kita pergi hari Jumaat, Jumaat je. Faham? Ya. Ha? Apa ramai yang ikut cara Kristian semayang. Semayang hari Ahad Kristian, kita hari Jumaat. Hari Sabtu Hindu. Nampak? Lah, eh hari Jumaat dia pergi, hari lain tak pergi. Hari lain tak jumpa masjid. Hari Jumaat je bujur ke masjid. Pasal apa? Ada nasib berani gam. Ha. Hari lain tak jumpa dah. Nampak? Sama perangai dak macam Kristian. Samalah. Hari Jumaat je dia sembahyang. Maknanya Kristian ni pergi gereja hari Ahad je. Sama tau. Nampak? Begitu gap pemakaian. Memang ramai orang perempuan pakai pakaian molek. Ha. Pakaian yang molek. Ha, tu pakaian molek. Ha pakaian yang menggairahkanlah. apa ramai. Wah anak-anak perempuan kita Allahu akbar tuan-tuan. Islam, kalau bagi salam tu jauh panjang tu. Kita bagi pendek je, ya? assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panjang. Tapi tengok pakaian dia ya Allah. Ya aku pelik tu yang jauh tudung tak pakai tudung, tu yang aku pelik tu. Lelaki patung yang pakai tudung. La ilaha illallah. Nak bagi salam kat patung ke? Nak bagi salam kat orang? aku pun tak tahu mana satu. Patung yang pakai tudung dan jubah. Yang dia tak pakai tudung. Pakai selok ketat dengan baju ketat. Jual tudung. Macam mana? Tengok? Allahu Betul tak, makcik? Betul tak betul ni? Macam marah je. Janganlah marah, makcik. Macam pernah buat ke? Haa, tu. Tengok? Allahu akbar. Tuan-tuan. Tengok? -tuan. Jual tudung. Tapi tak pakai tudung. <gul> Pelik kita. Jual jubah dia tak pakai jubah. Ha, ya Allah, ya Tuhan. Eh, nampak? Sombong. Eh, sombong. Padahal bukan dia tak tahu dosa pahala. Tahu. Macam orang balik haji. Ha. Tak, tak tutup orang rat lagi. <gul> Duduk kat majlis haram elok. Ya eh, tudung bulat kan? Turun kapal terbang, ambil engkau, Rambut yang bulat. Apa hal? <t> Haa. Ni tak ada kena-mengena yang hidup atau yang mati. Yang hidup je. Mati tak ada kena-mengena lah. Haa. Yang hidup je ni. Cerita ni. Akbar. Bila ditanya, tak berubah ke? I tetap cara I. Haji, satu perkara. Hidup I, satu perkara. Amboi. Geram malaikat. Nak aku lempang. Kata malaikat. Haa. Betul eh? Haa. Era. Jangan sentuh ai punya mat, peribadi ya? ha. soal ai pergi haji ke pergi umrah itu ai punya pasal. Oh, boleh belagak ni. Besok mati jangan layan tuan-tuan orang macam ni. Pandai-pandai you lah kata. Kan <gat> dia dah mati tu pandai-pandai you lah nak tanam dia you sendiri. Ha. Nampak sombong nampak? Sikap sombong. Bukan dia tak tahu, tahu. Patutnya pergi Mekah tu pakai macam biasa, pakai skirt pergi Mekah patutnya. Duduk majlis aram pakai pakai apa? Pakai skirt je. Tahu pula takut, aku pun pelaklah. Dia tak orang jenis-jenis macam ni, dia takut Allah macam takut hantu tu, takut hantu. Tahu macam mana orang takut hantu? Bila dia tahu tempat tua hantu mula dia takut. Mula dia rasa meremang, bulu roma, macam ada orang ikut dia. Tahu tak? Ha, Lelak suami dia dengan hantu. Ingat hantu tadi. Ha, katanya. Nampak? Bila dia takut hantu. Jadi dia takut Allah tu macam takut hantu. Bila masuk masjid dia tutup arat. Keluar masjid tak tutup arat dah. Ha. Dia ingat Allah ni hanya ada dalam masjid je. Luar masjid tak ada dah. Ha, ini masalah. Ha, ini masalah tuan-tuan. Ya, masalah iman yang ada dalam diri manusia. Ya, sebab takbur, sombong dan sebagainya. Ya. Ha, dulu ada satu arti jawab. Dia kata, ya. Saya tetap dengan cara saya Saya tak mau hipokrit Amboi, bangang sungguh ha. Itu hipokrit lah tu ha. Hipokrit lah tu ha. Dia kata saya tak mau hipokrit Hipokrit lah tu Soal kita ni tuan-tuan Nak tutup aurat ke, nak semayang Tak semayang, ni bukan bergantung pada pergi haji Pergi buat umrah, bukan Tak pergi haji, tak pergi umrah pun Kena semayang, kena tutup aurat Betul ya. Ya? jangan ingat pergi haji ya? ha, kena tutup aurat. Orang tak pergi haji tak ya tutup aurat. Salah. Maknanya tutup aurat tu wajib. Semayam tu wajib. Segala ibadah yang diwajibkan adalah wajib. Tak kiralah sama ada tuan-tuan pergi haji ke tak pergi haji lagi. Ya? Ha, tapi bila salah faham, ini masyarakat kita jahil. Ha, sambungan daripada kisah cerita kita yang lepas, jahil nampak. Kejahilan yang cukup nyata hari ini dalam masyarakat is Islam gitu. Allah sedih. Siapa nak tanggungjawab ni? Siapa tanggungjawab? Pengusi surau lah. Ha. Tapi bukan tambah bakti, tambah bakti lepas InsyaAllah. allah Ha, pasal dia buat kuliah selalu. Ni ada surau tuan-tuan bila Selangor je. Selangor bila berubah je tuan-tuan zaman zaman apa nama daripada zaman batu tuan-tuan kepada zaman nyata. Allahu akbar. Ada surau tu tak ada langsung kuliah. Yang ada Muala Durausul. Setiap <tiketan> tahu ceramah Muala Durausul. Kita tengok statement Muala Durausul. Kuliah langsung tak ada. Ya Allah, Ya Tuhan. Jahil sungguh masyarakat situ. Saya ceramah masuk saja. Saya yang pertama pula tu, Muntah menambah habis-habis. Ya. Mulai daripada hari ini. Mulai sebelum hari ini. Kalau ada orang melakukan maksiat. Kalau ada orang buang anak. Kalau ada orang berzina. Yang pertama berdosa pengurusi. Pengurusi. Angkat kepala dia. Alamak, aku ke? Bukan. Pengurusi lama. Ha. Nah. <laughs> ha. Yang pertama, berdosa. Pengurusi. Yang kedua, dosa siapa? Ha. Ya, Tok Imam. Tok Imam dosa Yang kedua. Tok Imam. Yang ketiga berdosa, Tok Bilir. Yang keempat, jawatan kuasa. Yang kelima, Tok Siak. Ay, kena juga Ustaz. Kena. Nampak? Ha tapi kalau tuan-tuan jenia macam Taman Bakti ni tetap malam buat tak sekira besar masalah. Ha boleh lah. tuan pengerusi insya-Allah. Mana tuan pengerusi kita? Ha boleh senyum insya-Allah. Ya, ha, diberi laluan. Bidadari. Ha, ada orang rumah pengerusi hari ni kat sini. Jangan cemburu ya? Bidadari menunggu tuan pengerusi. Ha betul. Kita dah usaha, kita dah buat, tak mari juga itu dia dengan Allah. Bukan masalah kita dah. Tapi kalau tuan-tuan ada surau, ada masjid. Tak ada tazkirah. Tak ada menyatakan tentang agama. Tak ada cerita tentang kebenaran. Habis dia dah. Ya? Tanggunglah segala dosa-dosa karya yang melaksanakan perkara-perkara yang membatasi Allah Subhanahu SWT. Ha, itu sebab kena faham. Sebab pentingnya tuan-tuan. Itu sebab orang tuan-tuan ni yang jemaah ni kena terima kasih dengan jatuhan kuasa. Ya terima ha, kasih dengan Kena terima kasih dengan jatuhan kuasa. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak dapat jawatan kuasa yang nak mikirkan agar kita ni berada pada landasan yang benar. Tuan-tuan ingat senang ke? Dia nak mikir hal rumah tangga dia lagi, nak mikir hal kerja dia lagi. Nak balik rumah, nak mikir pasal surau masjid dah lah. Minta derma pun Allahu Akbar. Kena hambat. Aku pernah minta derma, aku tahu lah. Kena hambat dulu masa budak-budak besar -budak, ni. Abisual ni lah lebih kuat. Tentang tak? Ayah imam masjid. Pergilah minta derma tiap-tiap bulan. Cukup bulannya, pergilah rayau. Satu kampung. Kena hambat. ni anak imam ni. Tak habis-habis minta derma. Ilah ilah ilah Allah. Ha. Minta derma pun tak boleh. Untuk surau. Semayang, nak pergi semayang lagi payah. Tuan-tuan. Kan senang, tuan-tuan. Nak mikirkan, nak bina. Ya? Ha, nak bina surau masjid senang. Nak menguruskan. Nak memastikan bawa tanggungjawab bagi jawatan kuasa masjid atau surau memastikan bahawa anak karya semua mendapat ilmu ya tidak menjadi jah. jahil bukan senang sia malang fitnah belum lagi tanya pengurus. kita punya pengurusi dengan jawatan kuasa fitnah banyak ha. saya dengar maklumat sini lagi lah, macam-macam orang apa orang berkata lantakkan demo ya sabar je tuan-tuan jawatan kuasa mati demo diam dah tu je dia bercakap pasal hidup. Ya. Bila dia mati, tak cakap dah. <tosan> ha, ada. Haa. Itu je jawapan dia. Itu arwah ayah saya punya jawapan. Haa. Biarlah. Demo nak cakap apa pun. Biarlah. Haa tak. Besok mati, demo dia diam lah. Betul eh? Bila mati, diam. Tak ada dah. <tosan> ha, ada. Tak? Tapi yang seksor tu nak tunggu dia mati, tu payah. tu. Haa. Itu yang payah tu. Sekser tunggu dia mati tu. Yang banyak bercakap ni. Ha, ada, ya Allah ya Tuhan, macam-macam. Nya -macam. ha, tu dia. Yang ketiga tuan-tuan kufur kerana berpaling, yaitu berpaling diri daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ha, macam tadilah ya lebih kurang berpaling daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan tidak membenarkan. Ha, apa yang dibawa oleh Nabi saw jatuh ke dalam kufur bagi mereka yang berpaling diri daripada Rasulullah saw walaupun dia tidak mendustainya. Ha, dusta dengan berpaling lain. Dusta ni, ya dia dusta ni dia mendustai. Maknanya Allah kata hukuman macam ni dia buat hukuman lain. Ha, itu dusta. Berpaling ni dia tak nak, dia tak nak, dia tak nak ikut. Ha, ya. Dia tak buat yang lain, tapi dia tak mau terima. macam saya kata tadi lah. Ya? semayang sembahyang bagus dah. semayang ya Allah. Orang sembahyang sunat dua rakaat, dia enam rakaat. Orang dah habis sembahyang, dia tak habis, habis lagi. Tapi bila sebut hudud, muka macam toya ha, ha, dia tak dia tak berdusta tapi dia tak apa, -apa tak mau apa, apa nak nak nak setuju. ada? Ha, Patutnya bila kita dengar je, ya. Apa nama isi kandungan al-Quran dibacakan, disebut, kan? nak dia angkat patutnya kita berasa Allahu akbarlah berasa ya ada berasa orang kata kemahuan untuk sama-sama melihat perkara tu naik ha, tapi dia buat tak tahu je kadang-kadang ha, dia hantar surat kat kita ustaz jangan lari pada tajuk ai ha tajuk mana yang aku bawa ha samalah agama ni pergi Quran ni gimana pusing pun itulah dia ha, tak ada lain dah tuan-tuan ya -tuan. tak Ah ha, baik. <tuh> Seperti mana firman Allah: Waman allamu miman zukirubi ayatirabbih, suma arda'annya inna min al mujriminamun Dan tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya dan tetap mengingkari dia. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang zalim. Pak Allah gelar zalim orang yang berpaling dengan ayat Allah ni ya yang berpaling dengan ayat Allah setelah diberi peringatan dia tahu ayat dia tahu ayat Quran ha, Ini ni masalah ustaz-ustaz ulama-ulama ha, kalau ulama-ulama ulama, -ulama, ulama su ulama jahat dia saya tak nak campur saya tak nak campur macam mana ustaz pandangan pandang ustaz hudud wajib tak Malaysia laksana saya tak nak campur ya itu masalah orang politik saya bukan ahli politik saya sebagai pegawai di dot dot dot.com com. saya tak mau campur. Ah ni ulama jahat ni. Ah ni ulama jahat tuan Mana boleh kau diam? Yang hak kena cakap. Macam almarhum mufti kita dulu siapa? Datuk Isyak Baharum, walaupun dia duduk dalam kerusi panas atas kerusi panas tuan-tuan. Benda betul dia kata betul, benda salah dia dia belasah. Nampak? Dia cakap direct ya. Tanya Sultan Selangor tak je Bukan Sultan yang sekarang lah yang dah meninggal itu. Tapi payah pula tanya kan dah tak ada. Tanya dia betul Dia tegur tegur tegur ha. ya. Salah atau tak salah ha. Itu yang isu the ship tu dia masuk ha. Jadi isu Pasal dia kata salah atau tak salah Tuan-tuan, ha. ya. Nampak Itu ulama ha. Dia dah tahu tu berat jadi ulama ni ha. Berat jadi orang yang mengetahui ni tuan-tuan bila kita tak cakap betul. Apatah lagi kita tak nak melaksana. Apatah lagi tak nak menyokong pelaksanaan. Eh, tunggu suasana kondusif. Nak kondusif mana lagi? Habis duit dah. Cincin pun 60 ribu. Eh berapa? 60 ribu? 60? Ha, 60 juta. Eh ribu ke juta? Tuan-tuan. Ha, nak tunggu kondusif bila? Ha, kan, ha, Dia dah senang lenang tuan-tuan. Ha, kita ni yang tak berapa kondusif sebenarnya. Eh? Ha. Ada. Rakyatnya scandalah hidup ke kotan, kota. Bapa banyak jenayah dah berlaku dah hari ni. Dia sedaplah poli duk jaga kulu khila poli jaga. nonen, nonen, nonen kita ke tepi. Betul tak? Hidup dia sedaplah rumah dia. Sekeliling pagar tinggi. Macam stadium. Siapa nak mencuri? Betul tapi kita ni macam mana hidup masyarakat kita rakyat duduk tambah bakti ni. Ya. Ada satu taman tu, cerita dengan saya tuan-tuan. Ada satu taman di belakang ajang. Lepas rumah orang ni, rumah orang tu. Lepas rumah orang ni, orang masuk pencuri. Ha? Sampai bila kita nak selesai masalah ni tuan-tuan? Ha? Ha, sampai bila kita nak selesaikan? Ha? Nak biar benda ni berlaku tanpa kita selesaikan. Ha? Dengan menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah. Itu sebab tuan-tuan bila kek-kek macam ni jenayah ni kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. berkali-kali kita cakap dah tapi tak mau walaupun dia tahu tetap melindungi. Tak <Mallorata> dak? Ha, tetap buat tak tahu. Ha bila kita kata dengan jabatan agama eh, eh, apa bahagian agama tolonglah nasihat. Ni dak? <S -oyu> ha, tolong nasihat. Ha saya boleh cakap je. Ikut tak ikut saya tak tahu. Mana boleh macam tu. Tidak tayang bukan jawatan bagi aku. Ha. Enggak betul? Ha bagi aku aku cakap terus. Kan. <tid. Ha. Tidak, ya, ini banyak pula alasan takutlah itulah inilah. Ha tuan-tuan. Ya, ha. jangan takutlah. Ya. sebab kita bertanggung jawab di atas apa yang kita tahu. Nampak? Ya. Jadi Allah gelar zalim, orang yang mengetahui tentang ayat apa tentang apa yang diturunkan, tentang apa yang diperintah, bila dia berpaling Allah istilahkan dia Zalim. Dan Allah menyatakan sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa. Apalagi orang-orang yang Zalim. Allahuakbar tuan-tuan. Zalim ni setaraf Fir Aoun. Tentang? Allah gelarkan orang pertama Zalim siapa? Fir, fir Aoun. Maknanya kalau kita perangai macam ni tuan-tuan. Sama lah kita dengan Fir Aoun. Allahuakbar. Ha, tu dia. Yang keempat, kufur kerana engkar. Ya? Iaitu engkar satu jumlah dari apa yang diturunkan oleh Allah ataupun engkar semua sesuatu daripada agama Islam wajib yang wajib diketahui. Ha, engkar tuan-tuan, kufur karena engkar. Ha, engkar ni tak degilah, tak mau buat, tak mau buat. Ha, ya? ha, macam dia katalah baru ni, ya? kerajaan tidak akan melaksanakan hudud. Ha, engkarlah tu, engkarlah. Ulama mak demo senyum je, hmm. termasuklah engkar juga ulama tu engkar, eh engkar ha, kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Walaupun ya, jumlahnya apa yang diturunkan, walaupun sikit jumlah dia, ya tetap dikira engkar. Ha, walaupun dia menentang hudud je, tak mau melaksanakan hudud tetap dikatakan engkar. Eh? Seperti firman Allah: Wajah hadu biha was ha anfusahum zulman wa ulwa ya, kata Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong serta angkuh sedang hati mereka meyakini kebenaran dia tahu benda tu betul dia yakin tapi dia mengingkarinya secara zalim ha, tak nak ha, pasal masa dia dah sebut dah masa tu dekat Perak masa tu ingat lagi aku dalam berita sebelahnya ya ha, tok zamri kita ingat? menteri besar aku lah kan ha, negeri kesayanganku. Kau ha, tak? dia kata apa? Kami tahu bahawa hukum hudud tu diturunkan oleh Allah. Tiba-tiba ha. minggu depan dia kata, kami takkan melaksanakan. Ha nampak? Faham tak faham saja kan ni? Ha senang fahamlah tuan-tuan jangan tak faham pening aku. Ha, itu dia. Maknanya dia dah tahu benda tu wajib. Ya benda tu betul tapi dia tak nak laksanakan. Itulah dinamakan eng eh? Engkar, tuan-tuan. Ha. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Allahu Akbar. Tunggu azza Allah je lah, tuan-tuan. Ha. Itu sebab tunggu. Ya, Tengok macam mana Saddam Hussein. Ya. Soal Amerika campur tangan tu, itulah yang berkara, tuan-tuan. Ya. Soal Amerika campur tangan ke Irak. Amerika campur tangan dekat Syria. Amerika campur tangan dekat Libya. Amerika campur tangan dekat Mesir. Itu... Jangan jangan kita nilai Sebab itu keizinan Allah Yang kita nak nilai Azab Allah sebut ni Oleh itu Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan Masa tu dia memerintah Kenapa tak mahu laksanakan Islam nah, Itu yang Allah azab Saddam Hussein Akhirnya mati dalam keadaan Hina hi, tuan-tuan digantung Sebab pada hari-hari korban ingat. ingat Ingat lagi makcik Melayu jangan, jangan mudah lupa. Ha. Ya. Pesanan Tun Mahdi. Kan? <tuh> ha. Jaga. Nampak? Pemimpin Libya. Sama nama? Gaddafi. Muammar al-Gaddafi. Nampak? Dia hina tuan-tuan. Ha. Ha. Dia campak tengah. Ha. Bila dia mati tu, dicampak campak tengah-tengah. Khayal khaya lah. ramai. Allahu Akbar. Nampak? Siapa yang izin tu? Allah. Ha. Sebab Allah hina orang macam ni kalau mereka berkuasa tetapi mereka tak mau mengikut agama Islam. Mereka tak mau merintah mengikut perintah Allah. Allah hina. Ha. Allah hina mereka. Ha tu sebab beringatlah. Kita dah tahu benda tu betul, Quran tu betul, Nabi tu betul, Allah tu betul, ikutlah. Jangan legil sangat. Tak ada. Ha tak? jangan legil sangat. Ini tengah berhimpun ni. Oh. <laughs> Macam-macam palimu. <laughs> Anugerahas Lisa Suryani apa? Tuan-tuan tak kenal ke? Amboi, buat tak tahu. Mentan-mentan depan rumah, buat buat tak ingat pula nama. Lisa siapa? Lisa Suryani. Ha. Apa Anugerahas? Ya Allah, ya Tuhan. Memang betullah ya Allah. Acuan dia tu betul lah Itulah acuan yang dibanggakan tuan-tuan. Itu yang dibanggakannya. Pasal saya bukan dengki. Kalau dibagi aku aku tak mau betul. Ha bagi duit aku mahu lah. Kan? Ha. Ya, bukan dengki tapi itulah matlamat dia nak melahirkan generasi muda yang seperti ini. Itu sia-sia demo. Numpa. Faham ke macam ha, alhamdulillah. Ya, ha tu. Numpa. Ha. Ini ha. jenis, jenis macam tu diangkat menjadi ikon kepada anak-anak gadis kita menjadi ikon kepada anak-anak muda kita Allah Bok Luqman tak nak dibagi bagilah Bok Luqman edisi khas penghijrahan ha. Tokoh Mahal Hijrah tahun ini ya, to Tokoh Mahal Hijrah Malaysia Bok Luqman tak berani pula nak bagi ha. aduh ya Allah tuan-tuan tengok ha. manusia bila mana mereka dalam keadaan sulim Ya, ha, mereka sombong kepada Allah Subhanahu Ya, ha, mereka lupa tuan benda-benda ni. Tunggulah. Ya? Allah kata lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Dan firman Allah yang lain, ya? dalam dalam maksud iaitu kufur kerana engkar Allah mengatakan qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun Ya, sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau wahai Muhammad berdukacita. Maka janganlah engkau berdukacita kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Degil. Ha, nampak? Allah sebut dah. Dia orang ni tolak kerana degil. Ha, degil sangat. Tak mahu ikut tak mau patuh. Apalah salahnya? Betul Apa salahnya kita ikut Islam Pemerintahan cara Islam. Tak nak pakai serban jubah tak apalah, bukankah awak suruh? Ha, pakai serban jubah macam Tok Guru Nazir tak payah, tak apa. Tapi jangan pakai tai je, baju seluar tak pakai. Kan? Maknanya tak apalah cari hidup berkekayaan macam tu tapi pegangan tu. Ha, pegangan tu mestilah eh, Islam pegang teguh pada prinsip Islam, melaksanakan mengikut apa yang dilaksanakan oleh Nabi, acuannya Nabi, acuannya Al-Quran. Tengok jawapan Nik Amar dalam wacana tu. Ya. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan bahawa sampai ke hari ini, setelah 20 tahun Kelantan diperintah, satu pemimpin Kerajaan Kelantan pun tak pernah di di atas sebab rasu, rasuah. Seleweng, salah laku Apa? Salah laku Diri dan sebagainya Nampak tuan, -tuan? Sebab apa? Integriti memang dah ada dalam diri Apa integriti dia? I? Iman Nampak? 20 tahun tuan-tuan Kita jangan Tak payah cerita jadi esko Tak payah cerita jadi YB Jadi ketua kampung Seleweng banyak dah Baru setahun Macam-macam <laughs> dah ada Seleweng ha, Tanah kubur pun nak ada Seleweng Iya tempat aku ada. Tanah kubur nak ada selewingnya. La ilaha illallah kalau bangun mayat tu tahu lah, Zombie kamu bisang. Baru tahu. Ada dia nak jual tanya tanah kubur. Ketua kampung ni, ketua kampung. dulu dululah. Sekarang dah diam dah. Parkinson ni, Parkinson pula. Stroke kan diam sekarang. Ha ada Ha baru tahu dulu masa gagah perkasa tanah kubur pun ada selewingnya tuan-tuan. Allahu akbar janganlah begitu. Ha lah jujurlah pada diri terutama sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, 20 tahun perintah. tak ada kena rasuah. Sekali je BPR datang itu pun bilik apa bilik menteri besar. Bila keluar pegawai itu disoal oleh wartawan, apa yang disoal? Saya bersolat asa berjemaah dengan menteri besar. Itu je. Pening kepala wartawan. Dia pun tak semayang wartawan tu. Yang kawan siap semayang berjemaah dalam tu. Wartawan tak semayang. Tak kata apa. Tak ada. Tak ada. Ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan, nampak? Ya Allah Hebat, Tuan-tuan. Bila kita ke Islam, selamat. Ha tak dahlah sengsara hari ni. Ha, turun naik turun makam. Aku minta gelak ni bukan masa nak ina tuan-tuan, dak -tuan. memang saya suka gelak. Ha, saya kalau ceramah suka gelak, bila tak ceramah serius je tuan-tuan. Ha tu. Ha betul. Ha penat 2 eh 3 penggal dah naik makam, turun makam hari-hari ni. Ha kawan lupa kawan makan kawan. Ha itulah. Orang oh, dah pesan. Bapak pesan dah. Bapak pesan dah. Kan? Ha, Haji Toyo pesan dah. Jangan buat jahat. Ghazali, Sazali. Oi. Ha, nak buat juga jahat. Hmm. Kan kena. Faham tak faham ni? Tak faham juga? Alas ha, lah tuan-tuan. Kalau dah tak faham lah tuan-tuan. Ha nak ceramah lagi ha, ya Allah, ya kali mengkufurkan syak dan rak, ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu rasa syak dan ragu Kata apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Alaihi serta tidak mengakui dengan benarnya. Apa yang dibawa oleh Nabi itu betul. Ha, ini pula syak dan rak, ragu. Ha, tak berapa nak yakin. Ya, ha, betul ke? Ha, tak ke? Ha ini semua terhimpun dalam hati masing-masing. Saya tak boleh kata, tuan-tuan ni macam mana keadaan iman, tuan-tuan. Sebab -tuan? ya? kata Piramli, ya, tak? Ha, apa kata Piramli tu? Tepuklah dada, tanya la iman. Kan? Ha, jadi itulah tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri yang tahu, tahap keimanan tuan-tuan. Ha, jadi apa yang kita bacakan lima perkara ni, tuan-tuan, jauhkan lima perkara ni. Daripada hati tuan-tuan. Jauhkan lima perkara ni. Kufur yang terakhirnya kerana syak dan ragu. Yes, ya, betul mana firman Allah. وَقَالُوا إِنَّكَ فَرْنَبِىَ أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبَ. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kami, kami kami kufur ingkar apa yang mengikut dakwaan kamu. Kamu diutus membawanya dan sesungguhnya kami adalah adalah keadaan yang meragukan terhadap iman dan tauhid yang kamu ajak kami kepadanya. Ha, ini dia tuan-tuan. Ya, ha, jadi jangan ragu lah ya lima perkara yang kita nak bincang yang telah kita bincangkan ini ya mudah-mudahan jangan ada dalam hati tuan-tuan ya buang tuan-tuan keraguan ya ha, engkar berpaling enggan sombong dan ya, mendustakan jangan ada dalam hati kita ya tetapkan iman kita tuan-tuan keyakinan kita terhadap agama Allah terhadap kumpulan yang menyokong agama Allah ha, jangan tuan-tuan khuatir ya jalan yang tuan-tuan pilih ni dah betul ya Jangan berpalinglah tuan-tuan. Ya. Bapak kata lagu Akhil Hai, jangan bapak berpaling. Ya, itu dia. Ya. Kemudian, Insya Allah kalau ditemukan lagi pada akan datang kita akan bincang pula syirik dan jenis-jenisnya. Ha, syirik dan jenis-jenisnya. Jadi mudah-mudahan, Insya Allah tuan-tuan. Apa yang kita bincangkan ini memberi kesedaran kepada kita terutamanya sekali diri saya dan saya mengajak diri tuan-tuan untuk sama-sama kita memperkukuhkan kekuatan iman kita ya sehingga kita kembali ke rahmatullah ya wa alaih mudah-mudahan insya-Allah ditempatkan Allah di akhirat nanti pada tempat yang terbaik iaitu tempat ya, jannatul naim insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup ya, akhiri kuliah kita dengan apa ni doa sedikit pengumuman macam biasa lah tuan-tuan di belakang tu Ya, ada tabung kita ya, ada sedekah wakaf kita untuk sama-sama ya tuan-tuan membantu mana-mana yang nak pelepasan cukai pendapatan pun boleh nak bersedekah boleh insya-Allah sama-sama untuk kita membangunkan anak-anak bangsa kita kaum sekalian anak agama anak Islam kita untuk mereka bangkit pada masa akan datang membangunkan Islam di Melato khususnya di negara kita ini untuk mereka memimpin mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Allah ya Tuhan kami fahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Allah jadikanlah ilmu yang kami kami pelajari ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami belajar sebagai bukti kami di hari akhirat lah اخضر دعوه من الحمد لله رب